Ось такою була моя записка до родового. Слухай. І я несподівано згадала, де тебе бачила. Мене постійно мучила думка, що я тебе десь бачила, і сьогодні я згадала, де саме. Ти не повіриш. Я бачила тебе на фотокартці у таких собі австралійців, які не без дивацтв. Наприклад, за домашню тварину в них вважається скелет рідкісної риби. Вони недовго мешкали в місті. Завзяті туристи, розумієш, цікавляться архітектурою, пам'ятками давнини. І на знімку, де розкинувся Ватутінський парк, я й побачила твою постать. Я не могла помилитися, бо бачила на тобі той самий одяг, який ти носиш зараз, доторж. Добре тебе запам'ятала, ти ж такий красунчик. Не знаю, чому тобі про це кажу, просто мені здалося, що в цьому є якийсь містичний збіг, правда? Це так прикольно. Добраніч, вибач за попіл Еріка. Ви б чули, як він речав, наче тигр, наче лев. Кепські його справи. Не береже себе хлопець, зовсім не береже. Почуття гумору розгубив сердечний. Найнеприємнішим було те, що він учинив галас о п'ятій ранку. «Де можна вештатися цілу ніч, якщо ти порядна людина?» І «Я впевнений, що ми з родим приречені бути товаришами нерозлива, да?» Ібо Частина восьма. Розмірковування міри. Рамки бувають добрими. Частіше за все вони, наче зголоднілі за ніч собаки, хапають заголі п'яти беззброєних, ще застиглих в обіймах сну людей, змушуючи їх пожвавлювати свої рухи, миватися, вдягатися, вливати в себе каву, чай або сік і вирушати на роботу де так само треба вливати в себе каву, чай, сік і намагатися працювати. Я ж вирушила не на роботу, і з тих щасливців, яким не потрібно вранці нікуди поспішати, я почовгала на кухню. Там панувала тиша, я причаїлася за дверима, вслухаючись у неї. Тому що абсолютна тиша буває лише в оповіданнях, а в житті абсолютна тиша настає лише тоді, коли тобі надзвичайно лячно. На кухні вже товклися Руди та Еріка. Якщо не бачите, чим вони займаються, уявляється досить мирна картина. Руди, який завжди встає зарані, оскільки не любить поспішати на роботу, не любить похабцем заковтувати їжу та питво водночас. Мабуть, сидів за столом, наминав яєчню з беконом, запивав цю страву кавою, смакував ранкове життя, а також гортав тижневик «Церкала тижня». Інших вітчизняних газет Рудий не визнавав. Він зазвичай швендіє з кутка в куток, вмикає телевізор, радіоприймач, музичний центр і насолоджується звуками, що наповнюють квартиру. Сьогодні все ж таки панувала відносна тиша. Повітря було насичене гіркуватим запахом кави. Еріка, мабуть, сиділа на підвіконні, курила і мовчала. Нас не курять, скільки тобі можна про це нагадувати? розпочав балачку рудий. Еріка не відповіла, невже кинула цигарку. Сумнівно. Я увійшла. Доброго ранку, сестро. Привітався рудий, відкинувши газету на стіл. Привіт, також не спиться? питає Еріка. Я потягуюсь. «Привіт, я виспалася, як не дивно. Чи є трохи кави?» А вже ж, енергійно відповідає рудий, підхоплюється, щоб налити кави в моє улюблене горнятко. Потім він прикінчує яєчню. «Я п'ю каву». Еріка щось нас співає собі під ніс. «А чи не часто бійти на роботу?» – питаю Рудого. «Тому що в кухні висить напружене мовчання, яке мене нервує».